swee bibidier e bibidier littéralion de la quoi il y a burtsnal de guci hein au toi Lucéa ce aventure bosta marcada ouais mais c'est qui gasté caché une Eta uh, ces inscriptions en herriarte gaier et taio maya ce sorte une lucia ça arrête à et taio en la librairie que publiqué une elkar et et bar et eta horren artean uh, kantoe hitz hani zure dit jo uh, galeriko iparteago uh, ko tel, talde hani zentzat hekaltatuik edo uh, hek hartzen zitien uh, tekstuak nere libretian hala uh, hori uh, uh, nahieran egin ki santesi eta artikulu parastebate eh, badit idit izkribatu jo uh, galeriko egunkai asteka eta ilabete kai denetan. Sibibarane, bai, zuhe hexa haipatutzu, hoxen ganatu bai nula esplikatu hain mota ezbernitako bernitako idazlanak egitia. Nula esplikatu, uste dit, idaztiak pasionatzen nahela. Pasione bat dit, gazte-gazte uh, daik, -gazte txiki-txiki ditak, eta edozer izkribatzen dit, eta maite dit, formatu ezberdinetan ikustia ze elkitzen den, ene ene lumain edo uh, aspitik. ikustia hoi uh, eta beti duzu uh, uh, edo rasterketa labuga la, edo machatoi bat duzu. Novela bat delaik, machatoi bat duzu wederatzi uh, amabihila bete lanin eta olerki bat delaik uh, uh, zumbait segunduk ola nahi zaiten ahalduzu. Eta maite dit uh, uh, adrenalina, hori baita adrenalina nola isurzen zaitan momentu hoietan ene zainetan behera et envers ikusko du rentier merci sigari active eh? aussi uh, là et salèche kagine betia olerkibildum science fiction ta bethete ben dans les gensago bai eran dite 80 e, ta maxadan hamak urte gant tudsu la chibewan e, ogibidi a kedofficio a karique et ta chibokobtsane bai parte artuc jean lui devant ta yande chartequilan c'est au garai hoyeta ça oui ça bena netako au argi eta disti atsibat dit. E, Sibiruan txartzen izalaik, onoe, sendit-sendit beti bihotzan alako bambako bat, emozione bat, eta ez bakarik hemen uh, ene bizitzako eta halabaen bizitzako hamar urte uh, pasatu dielakoan. Ebai, Gaisa Hanitz egin dugulakoan heben, Gaisa Hanitz parte hartu dugulakoan, Uskal uh, Mundia ezagutu dugulakoan, uh, Ikastola Enbidez, Ikastola Berria, projekti Biskar, ontsa eh, getutzu, hannitsetan. Eh, eta herriak ezagetutit zugu, estakiu eh, horrekin talo usaltzen. Herri zeri eh, maskaden ispidiaikin edo pastoaletan eh, apaidu egiten beti eh, sibutarekin harremanetan beti hekin kontaktian. Eta isatu getutzu, amalawak sibutareik hasten, eh, bai? eh, eza hasten, eventi eh, gizun undun. Eta behaz, uh, badit alako ohitzapen bat, badakit uh, biziki gogorak ziela denboa haiek, mena denboa bean uh, haremaan eta elkartartzuun eta uh, goerteko amodio hannitsen hexake batitzatene baitan. Hamar urte, hoien ondorioz. Eta doidu jabe, justuki, zue idaz lanetan, zue ikuspuntia emaiten baituzu, hor agian geostik nula ikusten zuzuean kambioa. Kanbibay, beti kusten dit, uh, Sivutarak uh, edo zoin izanik. Eh? Beti hor ben uh, lur uh, puskain uh, alde uh, bataliatzen. Zuma ditetan ben artian pataskatzen diela ebai. Ben abon hoi duzu demokrazia <laughs> ne hori bat dien. Beti kusten dit, alako uh, distia bat ekin. Uh, enetako hoi duzu, distia silar bat hor. Oh. Lur alde silara kantoiak eraiten dien bezala duzu uh, gaiza aldiberian uh, melankoliko bat, mena... e... Uh, Biziki realistaki uh, bizitoria uh, uh, uh, uh, uh, eta betziaainzina do doan hergialde bat, jente hei bat sekulan dametu etxitu gabe. eta hizkuntzak hori ikartzen dizu, eta ixaatu uh, ezu eh, teketan edo kantu teketan kemen horren, an etate eta uste dit hemengo kantailek indagoi azzalerategi diela ben, ben kanto haietan. Justoki kantu ehanitz idatzi zitsu, e, zunbait kantailak suuxenka galte eta heben ebai jaiten zunin heben bai e, galtohanitzuenttzen diraxibotagen partetik eta e, aija zela, Aija zela idaztiazenako ote. Uste denbora haietan e, pertsonalki eta kolektiboki... E, Alako inspirazioone bolera batian intzala. Haipatzen nien elkartartzun uh, uh, harreman uh, uh, jenten arteko maitartzun herra giro hortan uh, biziki sohtzailea zuzun. Kreatibo sentitzen duzun? Oaie bai, ordean berreziki eta goetako uh, enetako zuzun uh, uh, kutsalapil. Eta aintzineat uh, jun behar eta Plazera uh, eman behar, kantoien bidez, tekstoien bidez, poemen bidez. Eta bereziki geo ondotik, kantoia eginik zelaik uh, entzitia zezen xari uh, handi bat bezala eta ezin ahantzizkoa. Eman dezagun uh, atarratze jaur egin pastoaleko kurak jabilua atarratze eman zielaik uh, uste dit begian uh, uh, begia nintzala. Eta, eta ez ni bakarrik perforsta. Ni bai, bizike emozionatuik. Oa eindik entzuten duelaik badi talako... ...la honkimen bat... Uh, ...inharrosten nahiena. Kantoeho rentako behaz... da uh, doaipetudun, Nigarra... ...luraldesila rentakoe bai... ...Funtzin, zer espeudun uh, kantoeak eta idaztien? Zer hexa ustia edo... ...zer ekahtia? Hexa ustia ez baita espada. Kantoeak uh, iskribatutitzat beti... Uh, ...penxatzeez... Momentu bateko gaizak ziatekila, gola efemerita sun bat bezala, haideai e gaiten den bezala. Bena, bon, e kantoe hanits aranjistratuik e edo grabatuk izan dia, e diskoetan, edo e siboko botzako e kasetai ege grabatuk, harna kantaldietan. Baz, e hexa bat utzi e dizia, bena, e uste dit, e esperantxa dela, e hori, opari baten egitia e kantariai, Kantariaik kantariak, kantariak beste opari bat musikaikin zoek so kantia apaintzen delaek eta gero uh, emaitzai jentekin partekatzia. Parteka eta hoi dituzaat uh, handia duzui. Eta zutoki eh, hamalau kantoe emanik baiitzaate, behogeita bat artisten partetik be hiritatan uh, haman bihuntan, beraz, akordban imazia kantoien testu ingu jak edo aipatu kotitzugu. Bena lehen txago, bena lehenago eta urrentzeko alkarizketa hau, ganduzu, heben zinen Shiboban bisizinen garaien sohrmen arte batetan zinela, yeah. bena horrek duela jarrek itzendu, hiu obra pu eh, jinen berbeite hor, eh, Bai, uh, hiu libru, uh, lehenik novela bat, uh, bife, binovela izan gotutzu, Bat, uh, suzmaezinak, Arberdania, uh, Argitaretxeak elkiko dina, Euskal eh, historiako azken uh, urteotako epizodio batekin, uh, uh, etaren enguko uh, talde komandoi ibiltaria bat, e, fikzioa duzu, eh? olako bat gai nagusi diela. Gio, zientzia fikziozko beste novela bat, hoi uh, 2008 batean, eta jamekaan, izkribatu niena Fukushimaren uh, zartaketain ondotik, hor behaz, uh, deboila nuklea erradit ipatzen, eta azkenik uh, dagin uh, urtin, poema bildima bat, balea azuria uh, argitaletxe berrian, hori kirua kortitzat uh, labean eta labetik elkitzeko uh, frest, Eta behaz bai kantalia badatekila, hamalau kantoe badiate, bena sonu laiak eta plantan jarriko dien hartin edo, hik behaz lotuak egine entuzan nula hote? Ah, hoi, hoi, hoi. eta uh, lolekin uh, hitzartu gutuk. Lehen gaiza izango duk, uh, poema bat eku riko diat. Uh, bakarik hau txarekin, botzarekin. Eta gihu uh, 5 kantuta behin beste poema bat ja korriko da. Hogie, uh, ixateko nuke uh, uh, bergo yurteotan, iskrivatu ditutan lau poema edo bos poema haitatsiat eta eta horiek ere ituko uh, izango Sango zute sumaitzu ber utarrets eta beste beste ani chak uh, manechas. Alarrete baitago uanoe. Eta bestale bez ezeginda badien argaskia ke bai baiate? Bai, sevrina dira di uh, a dizkide ikin uh, dela urtia, libri bat egin gunean. Eta libri hoi, uh, zian, bai, kuxi dukezie, uh, libri denda honetan, poema bat da daheri hau, hor uh, biltzen gintian, uh, Severinen uh, argazkiak, eta ene poema zumbait, biskuntzetan, Francescesta Euskas, eta beaz, uh, libri hoortako, edo beste zumbait uh, argazki, uh, pasatuko dutuk, uh, kantariak, taula gainean izanen dien uh, den boan. eta horre kalako ilustrazioane bat, uh, Emanendik, muzika, hitza, uh, irudia, denak batuk, uh, batutukek uh, agian uh, ikus entzuleen uh, Eta gizala aizide dela sorpreja sombaite prestatzen? Ebaik, eh mena hoi uh, esineraan uh, soin izanendien, agian izanendetuk. Yuriten nahmanbian jakinen? Bai, jimbehaak, kumitzide.